Ваша величність, – стріпинулася хорем, – це ви зробили мене за великою для цього розкішного покою. Вона тонко вичувала хвилину, коли треба бути покірливою. І саме тоді бувала покірливою. А нині Сулейманові потрібне було саме це її вміння. І він – Весь сповнився тихою вдячністю до Хурем за те, що вона полегшувала йому неприємну розмову, задля якої прийшов сюди. А може прийшов, щоб подивитися на цю дивну жінку, на цю незбагненну істоту, почути її глибокий голос, вдихнути пахощі її тіла, відчути її ласкаве тепло, яке вона випромінювала невпинно, мов маленьке сонце, що закотилося з неба на цю благословенну землю. Його вражало її вміння сидіти. Стелилася по килимах серед подушок, Незеньких широких диванів, Ніби бачено барвистий плющ. Любила червоне, жовте, чорне. Недбальство у всій постаті, Але ж яке пожадане! Кожна бганка тканини, кожне збриження, Розстелений віялом поділ плаття, Шовкові хвилі шароварів, усе вабило приковувало погляд сповнювало його вічно похмуру душу ледь не хлоп'ячим піднесенням іноді було в ній щось від підбитої пташки зламаного дерева вмираючого звуку а тоді зненацька ворухнеться стрепенеться живе грає всіма жилочками а буйне волосся так і лється і заливає його хвилею такого щастя від якого він готовий умерти як міг такій жінці говорити прикрості? А прийшов сюди саме заради цього. Власне, з нею почувався легко навіть тоді, коли мав повідомити їй щось неприємне. Вона, мовби би, вшла йому на зустріч, завжди виявляла дивне розуміння його становища, Ніколи не забувала передовсім визнавати і шанувати в ньому володаря і повелителя. Жодного натяку на їхню близькість, на почуття, які шматували груди. Називала себе найменша служка і вічна невільниця. Полонила його полохливою своєю наготою. Тоді сяйнув йому дивний її розум. Тепер уже й сам не знав, що більше зачаровує у маленький хорем. Тому що найменший біль, завданий їй, мав відбитися стократним і тисячократним болем у самому Сулейманові. «Ніхто не буде зобиджений і на Борозенку на фініковій кістоці», – так заповідано було. «А для кого? І кому?» Султан довго мовчав, прокинулася, Міхримах, рімах, заскімлила, вимагаючи молочка, хорем попросила дозволу погодувати дитя. І Сулейман мимоволі став свідком тайнощів життя, майже неприступних падишахові, який був набагато ближчий до смерті, ніж до життя, ближчий до пролиття крові, аніж до теплих вибризків материнського молока. Може це й дало йому силу наважитися повідомити Хорем про вимогу муфтія повернути знов Шимсі Ефенді на посаду вихователя малого Мехмеда. На його подив Хорем сприйняла цю тяжку для неї звістку спокійну. «Ви не сказали мухтієві, що це моє прохання усунути шемсі ефенді?» – спитала вона, як здалося Сулейманові, стривожено. «Це була моя воля?» «Жінка створена для клітки!» – невесело усміхнулася хорем. «Жінка, але не султан Шахасики!» – з невластивим йому запалом вигукнув султан. «Але з Мухтієм не може змагатися не те, що слаба жінка!» а навіть самогутній султан. І тисячоверблюжий караван залежить від одного однісінького осла, який йде попереду. Вона знущалася тепер уже з самого султана, але він простив їй це знущання, бо почувався винним перед хорем, а найбільше перед власною слабістю, яку виявив перед муфтієм. Гарем похилила до нього голову, мов зів'ялу квітку, так ніби віддавала йому себе і своє життя, і несподівано попросила, мій повелителю, зробіть так, щоб Баліде була милостивіша до мене. Але хіба моя державна мати не тримає весь гарем під захистом благополуччя? Вона ще нижче ще схилила до нього свою беззахисну голівку. Хай вона буде милостивіша до мене.